на все життя. Та і сини як князівські мостяться на батькове місце. Чи ж достойні вони? Що буде з полянами? Чи зуміють відбити гунню, якщо ті одного дня нападуть на їхні весі та угіддя? Думки набігали одна на одну, як хмари в осінній день і відганяли сон. Петріського хмизу вогні хрупали соковиту траву коні і заливалися на усі ладини видимі у темряві цвіркуни. Сюр-сюр, сюр-сюр, сюр-сюр. Прямо над головою раптом зірвалась зоря, залишивши після себе вогнистий слід. Кай здригнувся. Отче, спиш? Ні. Відповів Тур Бачу, зоря впала Чиє життя згасло А де моя зоря-отче? Щек і хорів теж не спали Попідводили голови, Почали прислухатись Того ніхто не віддає сину Тур замислився А згодом додав Але вона десь там є і моли сварога, щоб міцно тримав її на небі. Тобі ще треба довго жити. Молодий. А здається, живу хтось наскільки. Чи той з твоїх розповідей, чи з дитячих снів, Добре пам'ятаю, чого ніколи не міг бачити. Гунню, атілу, готів, короля Божа. Тур підвівся на руку, усміхнувся. «Ти не можеш пам'ятати Аттілу. Тебе ще й на світі не було, як боги покарали його лютою смертю, негідною воя, за гріхи його і за гріхи його племені. А тим більше не можеш пам'ятати готів і короля Божа. Тільки ти, прапрадід, кажуть, знав його. А це правда, що князь Добромир – правнук короля Божа, отче. Кажуть, правда. По матері, що була із племені Венетів. Тур замовк і надовго замислився. Щеки хорив непорушно лежали на теплих м'яких овчинах, теж про щось думаючи. А кий сидів побіля них, поставивши лікті на коліна. А долонями підперши щоки, і вслухався в неясні шерехи, якими повнилася нічна темрява, йому вчувався глухий гул, тисяч кінських копит, брязкіт мечів, різький посвист стріл, крики гунських, гоцьких і венецьких воїв, стогін поранених. Він зітхнув. Жалко князя Божого, отче. Кого ж вони ти обрали собі королем після його смерті? А нікого. Ті венецькі роди і племена, що сиділи по цей бік Дніпра, по Бугу та Дністру, гунни підкорили і змусили платити з збіжжям та хутрам, а ті, що сиділи в лісах по Прип'яті, причаїлися і мовчали, мов би їх і на світі не було. Мабуть, гунни про них і не знали, або ж просто не хотіли чіпати – бо хліб там на супісках та болотах родить нікудишній. Хитрі гунни. Орати не хотіли, а до хліба, бач, звикли швидко. Орати вони так і не навчилися. Для гуннів не було нічого ліпшого, як життя на коні та в кибиці. Жінки-діти в халабуді на колесах а він верхи. Верхи їде, верхи їсть, верхи п'є і навіть часом спить, чепившись за луку сідла. На коня гунни полюють, наздоганяючи дичину в степу. А під час війни гунській кінноті ніхто не може протистояти. Вишикувавшись клином, вона, мов, гостра сокира, розтинає ворога на опіл трощити Росії його